بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ميزيمو انا نسمع كاتيك سوره يفوتayo سوره البينه سوره البينه سوره يا 98 انا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب Hawakuwa wale walio mkufuru zingu, katika Wayahudi na Wanasara na washirikina na washirikina hawakuwa mumfakina wenye kugomboka wakaepukana na batili zao hatta tatati yahun baina mpaka pale utakapo wa, waletea au zitakapo wa wao bayana za uwazi dalili za uwazi kabisa dalili hizo si nyingine rasulu minallahi wao mjumbe kutoka kwa ambaye ya tilu suhufan mutahhara atakuwa akisoma vitabu vilivyosafi kabisa vilivyotaharishwa vilivyotakashwa bila mwenyezi Mungu vilivyoposhana aibu na kasoro na uongo daubatulifu Rasulu minallahi na lele zenyewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mjumbe yatlu suhufan mutahhara takayasmaa ambao vitabu vilivyotakatifa fiha ndani ambayo hizo ndani ya vitabu hivyo ndani ya kurasa hizo kutubun qayyima mutakuwa na hukumu zilizo imara tafaraka alladhina utul lkitaba na hawakufarakiana wayafudi na wanasara, illa min ba'di ma ja'at humu bayna pale baada ya kuwajia wao ubainifu kweli wama na nad tafutiana tu kwa chuki zao na ujinga hawakuamrishwa hawa Ma'umiru hawakambishwa illalil yabdullah isboko ma'wudu munyezimu maukhonisaina lahuddin hajakum takashia yeye tu ibada zao hunafa kumili kwenye ukweli wayuqimu salata wayutu zakata wadumishi salata tano na watoe dinu wadhalika na hiyo nayand dini imara inal ladhin kafaru min ahlil kitabi hakika walaw yumkifuru munyazungu katika wayahudi wa nasara wal na wa fi nari jahannam wa katika moto wa jahannam khalidin fiha hal yakubakiyya milele hum ula'ika hum sharrul bariyah nahawun diyubum wabaya in alladhina amanu hakika ya al mu'min munyazungu Na mitumayaake wa kitabu wa kaamin malaaika wa ya mwisho al na wa ya naqdari na shari Ula ikahum khairul bariyah hao ndiyo viumbe bora jazawhum malipo yao wa inda rabbihim yapo mbele amla wao jannatu adinin, feypo bustani ya ukazo milale tajri min tahtiha chini yake na maji ya mito khalidi fiha milele humo, abada rani allahu anhum ameridhika mwenyezi na wao kwa amalizao wa njema Anu na mwenye, na wa rabu na wao wataridhika na mwenyezi kwa, kwa malipo atakayowapa thalika liman khashiya rabba hayo yathibiti ya tu thibitikia yule mwenye kumcha Mola wake صدق الله العظيم